Розділ другий, у якому флютик дотримує слова. Гінекс Кольштейна приносить празі святий спокій, а історія рани і калічать, змушуючи медиків важко працювати. Флютик дотримав слова, що, зрештою, стало дарине вона цілковитою несподіванкою. Адже від тієї розмови минув місяць, від дня гулянки з нагоди перемоги під Таховом. Від замоху та від інциденту з пані Блаженною Поспіхаловою, який стався у ніч з 4 на 5 серпня. Інцидент з пані Блаженною повторився, що тут приховувати, потім ще кілька разів, і загалом баручи мав більше приємних сторін, ніж неприємних. До перших належали, зокрема, смачні та щедрі сніданки, якими після 5 серпня пані Блажена стала пригощати своїх квартиронаймачів. Рейневони Самсон – які доти харчувалися досить нерегулярно і вбого. Після 5 серпня почали ходити у своїх справах ситі й задоволені життям, а по дорозі доброзичливо всміхалися до ближніх і весело насвистували, пригадуючи смак булочок, сирку, цибульки, печінкової ковбаски, огірочків і яєчні з тертою селерою. Яєчню із селерою пані Блажена подавала особливо часто. «Яйця, – казала вона, – посилаючи рейневанові погляди оксамито ніжні, мов альпійські Адельвейси, додають сили. А селера докидала пані Блажена, додає охоти. Через місяць після тих подій, вже у вересні, 6-го, у суботу перед Різдвом Богородиці, коли рейневан і Самсон доїдали яєчню з селерою, в кімнаті з'явився, тихо, наче сіра тінь, знайомий рейневанові сірий типчик у сірих гачах. Його милість чекають». Промовив він тихо і коротко. «У золотому конику. Швидко, пане!» Праські вулиці були надзвичайно малолюдні. Навіть безлюдні. Відчувалися напруженість. Пульс міста був нервовим, неспокійним і нерівним. Дахи блищали після дощу, який випав перед світанком. Йдучи, вони мовчали. Самсон Медок озвався першим. «Майже рівно два роки тому, – сказав він, – ми були в зембицях. 8 вересня 1425 року ти прибув до зембець Зі шляхетною місією визволити кохану, пам'ятаєш? Замість того, щоб відповісти або прокоментувати, Рейневон надав ходи. За ці два роки, не здавався Самсон, з тобою сталися істотні метаморфози. Ти змінив небагато-немало релігію і світогляд. Щоб їх захистити, ти ходив у бій зі зброєю в руках, Часом дозволяв використати себе політикам, шпигунам і негідникам. І твоїм мотивом є вже не шляхетне визволення, а навпаки сліпа помста. Помста, яка навіть якщо вона якимсь чудом впаде на дійсно винних осіб, однаково не поверне життя твоєму братові. Рейневан зупинився. «Ми це вже обговорювали?» – твердо відповів він. «Мої мотиви ти знаєш, і я обіцяв допомогти. Тому я не розумію». Чому я до цього повертаюся? До таких речей завжди варто повертатися. Завжди варто пробувати до них повертатися. Бо раптом події. Раптом у когось відкриються очі та розум поселиться в голові. Але ти маєш рацію, я обіцяв допомогти і допоможу. Ходімо. У Святогавельській брамі дивовижна річ не було видно сторожі. Жодного збройного. Це абсолютно вражало. Надто якщо зважити, що брама і місток над ровом – були головним шляхом сполучення між Новим і Старим Містом, причому відносини між цими районами бували настільки напружені, що доводилося тримати на брамах озброєну сторожу. Сьогодні сторожі не було й сліду. Тунель брами був порожнісінький. Він, немов запрошував увійти. Не щиро, як пастка. Порожнівато було й на вуличках за Святим Гавелом. Зазвичай заповнених крамничками і прилавками, дивно, тиша панувала на рибному базарі. Ринок старого міста ніби вимер. Два собаки, один кіт і зо тридцять голубів у мирі та гармонії пили воду з калюжі під ганебним стовпом, навіть не озираючись на нечисленних перехожих, які прошмигували по підстінами будинків. Блищали намоклі від дощу кулі на башточках Тинського храму. Немов золотий тризуб сяяла вежа ратуші. Ратушний горологі, годинник на вежі, як завжди скриготів бив і щось показував, і, як завжди, було не надто відомо, що, чому і наскільки точно. А судячи з положення сонця, ледве минула терція. Флютик чекав у будинку під золотим коником. У тій же кімнаті, що й перед тим, з цією відмінністю, що цього разу обійшлося без повішенника. Стоячи біля вікна, таборицький шпигун вислуховував рапорти, які йому складали люди, Схожі на агентів, а також люди на агентів не схожі. Він побачив Рейнвана, скривився, помітивши Самсона. «Ти є?» «Я є». то ти не взяв?» Кисло зауважив Неплах. «Може, це й не краще. Ще був би щось вистрелив. Цей твій придурок мусить тут бути?» «Не мусить. Зійди вниз, Самсона, і чекай». «Стань там!» наказав Флютик, коли Самсон вийшов. Там, біля вікна, стій, мовчи, спостерігай. Він стояв, мовчав, спостерігав. На ринку далі було порожньо. Біля калюжі під ганебним стовпом чухався пес, кіт вилизував собі хвіст. Хвіст у широкому розумінні цього слова, голуби походжали туди-сюди понад краєм води. Десь із боку Унгельта і костелу святого Якова озвався ріг. Замить звук рогу долетів зі сходу, від сплюндрованого святого Клименті, колишнього монастиря колишніх домініканців? У кімнату влетів захеканий агент. Флютик вислухав репорт. Над'їжджають, заявив він, підходячи до вікна поруч, сили в якихось п'ятсот коней. Ти чув, Рейнмере? Маючи п'ятсот коней, хочуть заволодіти Прагою, блазні. П'ять мостами хочуть захопити владу. Хто? Ти скажеш, врешті-решт, про що тут йдеться?» І щорі рятується стоночок корабля. Підійди до вікна, дивися, придивляйся уважно. Ти знаєш, кого ти повинен виглядати. З підгадемного стовпе рептом втекли собаки. За ними погнався кіт. Голуби зірвалися тріпотливою хмарою, налякані дедалі ближчим стукотом підків. Кінний загін наближався з боку півдня від рову, від порожньої старогавельської брами. Невдовзі вершники і серед них декілька у важких обладунках з брящанням і гуркотом почали вливатися на ринок. «Колінська дружина Дзівіша Борджика», – розпізнавав барви і знаки флюток. «Збройні пути з Частоловець! Пане, Яна я започна, мистецько зопочна! Танцерні я на міхальці, із туди Бергова, пане на Тросках, а на Чолі!» На чолі загону їхав лицар у повному обладунку, але без шолома. На білій яці він носив герб золотого здибленого лева у лазурному полі. Реневан уже бачив від цього лицаря, і його герб, у битві під Усті. — Гинник із Кольштейна, — процідив крізь ціплені зуби Флютик, зі Щепаницької лінії Вальдештейнів, з роду великих марквартичів. Герой битви під Вишеградом, тепер... Пан на Камику – літомиржецький гетьман. Далекий він прийшов шлях. Від величі до зради. Шукай серед його супутників, рейноване. Дивися уважно. Щось мені підказує, що ти когось упізнаєш. Ринок старого міста годів від підків. Упання і брязки тлуною відбувалися від стін, здіймалися понад дахами. Гинок із кольштейна лицар із левом. Здибив сивого коня перед самим порогом ратуші старого міста. Святий мир. гаркнув він. Настав час святого миру. Досить крові, насильства і злочинів. Звільнити в'язнів. Звільнити Зігмунда Корибута. А що законного пана й короля? Досить правління кривавих кліїк. Кінець насильству, злочинам і війні ми приносимо вам мир. Святий мир. Вершники хором підхоплювали гасло. «Святий мир! Пак Санкта! Люди міста Праги!» – репетував гинник. «Столиці Чеського королівства і всіх вірних цьому королівству! До нас! Пани бургомістри Старого міста! Панове райці! Панове засідателі! До нас! Ходьте!» Двері ратуші не прочинилися ні на дюйм. «Праго!» – крикнув гинник. Вільне Праго!» І Прага відповіла. З гуркотом розчинилися віконниці, за них визирнули стремена і лучище арбалетів, дула гаківниць, остроби пищали. Раптом немов по команді. Ринок старого міста потонув в оглушливому громі пострілів у пороховому диму і смороді. На озброєних, які скупчилися на площі, посипалися злива куль та арбалетних стріл. Вибухнув і здійнявся крик Лемент. Зойки поранених людей і ржання і дикі верески покалічених коней. Вершники безладно заметушилися, наскакували одні на одних, перекидалися, затоптували тих, хто попадав із сідал. Частина з місця пустила коней у галоп, але з ринку не було куди втікати. Вулиці раптом забарикадували колодами, перегородили натягнутими впоперек ланцюгами, за барикад посипалися арбалетні стріли. А з усіх боків, з железною, зміхальською, з довгою тршіди, зцелетної від тину, на ринок вибігали озброєні люди. Вершники, захищаючись щитами, збилися в купу під ратушею, гиник із Кольштейна намагався навести лад, хрипнув від крику, а з будинки віддалі стріляли. Кулі й стріли летіли з вікон кам'яниць, що оточували ринок старого міста, з єдинорога, з червоних дверей, з баранця. З камінного дзвона, з лебедя. Стріляли з вікон і віконець, з еркерів, з дахів, з сіний та з брам. Лицарі і паноші один по одному злітали з сідол на землю. З бриканням падали коні. «Добре!» – повторював крізь ціплені зуби флютик. «Добре, пражаний, так тримати, а не вийдеш ти з цього живим, пане Кольштенський з Вальдштейнів. Не винесеш голови!» Гинник з Кольштейна не би його почув, бо його загін раптово поділився на два підрозділи. Один силив якихось сто коней під командуванням лицаря зі срібно-чорним щитом, галопом поскакав у бік костелу Святого Миколе. Другий, чолі з самим гинником, вдарив на чернь, що атакували з боку Длогої Трішіди. Перший підрозділ зник із поля зору Рейневана. Лише з криків та ляску, то він міг здогадуватися, що кінота намагається прорватися крізь барикади, прорубати собі шлях на міст і малу страну. Зате він бачив, як підрозділ Гинника з розгону налетів на озброєних міщан, як першу лінію поклав покотом, другу розпорошив, та як на третій лінії застряг, наскочивши на запору з Їзарм, спасів і вил. Ражани стояли твердо. Не дали себе налякати, їх було багато, вони були сильні, впевнені в собі, бо весь час надбігали нові. «Смерть зрадникам!» – викрикували вони, атакуючи. «У Вултаву їх! Бити, добивати, живими не лишати!» Єржали, стаючи дибки, поранені коні. Валилися на вже слизьку від крові землю вершники, а з віку носили тіли, стріли, стріли, стріли. «Бити зрадників! У Волтаво!» Вершники відступали, повернулися на площу, Розпорошилися, помчали маленькими грубками, щоб самостійно пробиватися крізь барикади і ланцюги біля Святого Миколая і на Михальській. Але гинника з ними не було. Під героєм Вишеграда і усті впав кінь, якого вдарили косою по передніх ногах. Лицей Рустих вчасно зіскочити, моча не випустив тих, хто його обступили порубав. першої спиною на стіну будинку, під салоном. Він гукнув до себе таких самих спішаних, але побачивши, що ті падають підкошені стрілами, скочив у склепінчасте підсіння, виволив плечима двері. Пражани купою ввалилися за ним у середину будинку. У гинека не було шансів. Минуло небагато часу, і закривавлене тіло, воздоблені левом маркварти чи в'яці, вилетіло з вікна на другому поверсі, і гепнулося праський брук. «Дефенестрація!» – засміявся демонічно перекошений флютик. «Друга дефенестрація. А це мені пся мать подобається. Справедливість і символіка!» Викинутий з вікна гинек ще подавав слабкі ознаки життя. Вражани обступили його. Якийсь час вони вагалися, врешті-решт хтось подолав вагання і штрикнув лицаря з писом. Другий рубанув сокиру, а потім почали штрикати і рубати всі інші. «Саме так!» засміявся Неплах. «Символіка, га? Рейнева, що ти скажеш?» Він обірвав. Рейневана в кімнаті не було. Слід було визнати, що лицар зі щитом, скошеним на сріблу і чернь, рятував життя розважливо і керуючись здоровим глуздом. По-перше, щит, який давав можливість його ідентифікувати, він кинув геть іще на ринку. А коли відбиті від барикад біля овочевого ринку вершники відступили за костелик Святого Лінгарта, знову нарвалися на пражани і втягнулися в запеклий бій, срібно-чорний лицар без вагання розвернув коня і втік у вулички, у галопі, здираючи з плечей плащий з багатою вишивкою. Виїхав розполохуючи качок і жебраків на невеличку площу під назвою біля Калюжі. Чуючи вигуки переслідувачів, які надбігали з боку ринку, Вилився, зіскочив із сідла, ударив коня по крупу, а сам пірнув у тісний і темний прохід, що вів до Зброярської вулиці. Пражани з галайканням побігли за тупотом копит коня, який мчав у бік домініканського монастиря і Вултави. Ріки у чиїх хвилях, як було зрозуміло, з криків черні, монотонність яких уже почала набридати, невдовзі опиняться всі бунтівники і зрадники. Звуки стихали, віддалялися. Лицей розітхнув з полегшенням, усміхнувся у вуса. І майже не сумнівався, що йому пощастить. І хто знає, може йому б і пощастило, якби не те, що Рейневан причудово знав ці місця. Вулиці Зброярська та провулки, які відходили від неї, містили в дореволюційні часи кілька затишних і недорогих борделиків. Тому ці місця чудово знав кожен студент і бакалавр Карлового університету. Крім того, Рейневан і Самсон Медок використовували магію – телепатичні амулети. Дуже прості, але достатні для рудиментарного зв'язку, для стеження і переслідування. Срібно-чорний лицар зачекав якусь мить, використавши цей час на те, щоби прикрити обладунки шматком знайденої тикової плахти. Він втиснувся в стіну, почувши тупіть підків, але це був лише кінь без вершника, буланий із закривавленим боком. За конем бігла похитаючись і мукою корова. Звідки вона тут узялася, відав хіба що нечистий. Коли все стихло, лицар швидко пішов у бік зброярської. Він вийшов на вулицю, хвилину постояв, роззирнувся, прислухаючись до звуків бою і різанини, які вже стихали. Потім увійшов у перше ж і на подвір'я. Взявся скидати бляхи, які могли його демаскувати. З поміж білизни, що сушилася на шнурку, витягнув сорочку, сильно обтріпану і простору, явно пошиту для вагітної баби або просто гладкої від природи. Коли він натягував сорочку через голову, якийсь момент нічого не бачив. Рейневан із Самсоном цим моментом скористалися. Рейниван, розмахнувшись, уперіщив лицаря, піднятою із землі дошкою. Самсон же вхопив його за барки, струснув, підняв і з силою штовхнув на стіну. На диво, замість того, щоб без сунутися по цій стіні, лицар відштовхнувся від неї, висмикнув і в корд і атакував. Самсон відскочив. Рейневан замахнувся своєю дошкою. Лицар сильно відбив і зробив прямий випад кордом. Настільки швидкий і такий по-фаховому вправний, що якби не уроки учителя вчителя фехтування, Рейневан попрощався би з печінкою і життям. Лицар спритно обернув корт у долоні і завдав швидкого ріжучого удару. Якби не навчений прийому хиляння, лиза розтяла б рейневанові горло аж до шийних хребців. Небезпечну ситуацію нейтралізував Самсон, який палицею вибив з рук лицаря зброю, а його самого повалив на землю ударом кулака. Удар був могутній, але лицар і цього разу навіть і не подумав лежати там, де впав. Він скочив на ноги, Обіруч ухопив порожню бочку, підняв, застогнав, почервонівши від зусилля, жбурнув її немов ядро у Самсона. І тут найшла коса на камінь. Самсон упіймав бочку на літу і кинув її назад, ніби м'яч. гепнувся, збитий з ніг на купи соломи. Піднятися він уже не зміг. Рейни Самсон навалилися на нього. Придавили, скрутили і зв'язали руки. Замотали голову бабською сорочкою, зв'язали ноги на кістечках довгою мотузкою і затягли, тягнучи за мотузку до підвалу неподалік. Вони не панькалися. Зважали, що голова лицаря ритмічно постукує по камінних сходинках, а сам він постогнує і кляне, на чим світ стоїть. Лицар, якого штурхнули на головки капусти, сів, стогнучи і лаючись. Коли Рейневан зірвав йому шмату з голови, закліпав. У підвалі було віконце, так що можна було дещо побачити. Лицар довго роздивлявся Рейнева на Самсона, не так довго. І відразу оцінив, що з них двоє тільки один є партнером для переговорів. Він глянув Рейневневі прямо в очі, відкашлявся. «Розумно!» – він вичував із себе посмішку. «Розважливо, брати. Навіщо ділитися з іншими, коли можна все мати для себе? Часи надто важкі, непевні, щоб грибувати грошим». «А Гріш впаде тобі в вкапшук, обіцяю!» Риневон стиха зітхнув з полегшенням. Стовідсоткової відсоткової впевненості досі він не мав, і вже наперед переймався наслідками можливої помилки. Але коли лицар заговорив, вже не могло бути мови про помилку. Саме цей голос він чув два роки тому, 13 вересня, у Шльонську, в цисцерціанській грангії в Дембовці. «Ти заслужив!» Срібно-чорний лицар облизав губи, глипнув на рейни вона. «Ти заслужив винагороду! Вже хоча б і за спритність. Спритно ти мене впіймав, що тут казати? Маєш що тут казати, голову на плечах!» Він обірвав. Помітив, що говорить марно, а його слова не справляють на адресата жодного враження. Він негайно перейшов до іншої тактики. Набрав гордовитого виразу і змінив тон на панський владний. Я Ян Сміржицький зі Сміржиць. тямиш, хлопче. Ян Сміржицький, викуп за мене. Там на ринку, перевив Рейневан, труп твого товариша Гинника вже висить на ганебному стовпі, обдертий доголе, Коли нього ще є місце. Лицар не опустив очей. Рейневан зрозумів, з ким має справу, але дотримувався обраної стратегії. Усе ще намагався налякати і залякати. Зрешти твоїх друзяк Уціліли тільки ті, яких захистив пробошчерок Кицан, затуляючи власними грудьми від списів черні. Їх затягли до буцигарні в ратуші. Перед тим, їх прогнали на швидку вигадану стежку цноти, між палерами людей з палками і сокирами. І всі пройшли цю стежку живими. Зарештою триває погоня, а чернь усе ще чекає під ратушею. Тебе цікавить, навіщо я тобі це кажу? «Бо я маю страшне бажання затягнути тебе туди, на ринок, видати пражанам і подивитись, як ти будеш бігти під киями. А ти знаєш, звідки в мене це бажання? Може, здогадуєшся?» Лицар примружив очі, а потім широко їх розкрив. «Це ти! Тепер я тебе впізнаю!» «Ти зрадив мого брата, Яни Сміржицький зі Сміржиць, видав його на смерть. Ти поплатишся за це?» Я саме розмірковую, в який спосіб. Може, як я вже сказав, видати тебе в руки пражан. Може, тут на місці власноруч всадити тобі ножа під ребра». «Ножа?» Долицирі швидко впевненість впевненістю собі. «Ти, під ребра, ну то давай, молодший пане з беляви, сміливо!» «Не провокуй мене!» «Провокувати?» Ян Сміржицький фиркнув і сплюнув. «Я не провокую, я глазою!» Я знаю, все на людях можу крізь очі зазирнути в твою душу. До твоєї душі я зазирнув, і ось що я тобі скажу. Ти навіть курча не вбив би. Я можу, як я сказав, затягнути тебе під ратушу. Там чекає ціла купа менш вразливих. Ще можеш поцілувати мене в сраку. Саме це я тобі й пропоную. Від усього серця раджу. Можу також відпустити тебе. Сміржицький відвернув голову. Настільки швидко, що Брейнева не вловив блиску в його очах. «Отже, все-таки...» – запитав він, помовчивши. «Викоп?» «Це можна і так назвати. Ти даси мені відповіді на декілька запитань». Молицир глянув на нього, довго мовчав. «Ти шмаркачу!» Сказав він врешті-решт, викривляючи губи, розтягуючи слова. «Ти шльонський німчику, ти доктори-кузнахарику, з ким, як вважаєш, ти маєш справу. Я Ян Сміржицький зі Сміржець, чеський шляхтич, пасований пан, гетьман Мелницький і Рудницький. Мої предки воювали під Линяно і Медіоланом, під Аскалоном і Арсуфом. Мій прадід покрив себе славою під Мюльдорфом і під Кресі». Відповідати на запитання тобі, та пішов ти до сраки, пацан. Ти шляхетний пане Сміржицький замишляв, як звичайнісінький бандит зраду своїх земляків, тих, які зробили тебе гетьманом, посадили тебе в Мельнику і Рудницях. На подяку за це ти змовлявся проти них із Конардом з Олесниці, єпископом Вроцлава. Два роки тому у шльонську цистерціанські грангі. Минули цілі два роки, але ти, напевне, пам'ятаєш, бо я пам'ятаю. Кожнісіньке вимовлене там слово. Сміржицький вп'явся в нього чима. Якийсь час він мовчав, кілька разів ковтав слину. Коли заговорив у його голосі, крім здивування, зазвучала непідробна повага. «Значить, це ти, це ти там був, ти підслухав. Гай би тебе чорт!» Ти мушу визнати, ти широко і з розмахом обертаєшся в світі, поважаю, але й співчуваю водночас, такі помирають молодими і зазвичай насильницькою смертю. Самсон Медок послав за допомогою магічного амулета якийсь ментальний сигнал. Але хоча під час переслідування зв'язок у них виходив стерпний, тепер з відстані двох кроків сигнал був зовсім нерозбірливий. Тобто. Нерозбірливим був зміст, а інтенсивність була виразна. Рейневан сприйняв це як вказівку діяти рішуче. «Ти відповіси на мої запитання, пане Сміржицький?» «Ні, не відповім. Тобі здається, що ти маєш на мене щось, чим можеш налякати, шантажувати. Гімнот ти маєш, молодший пане Біляво. А знаєш чому? Бо настав історичний час. Кожен день приносить зміни. Отакі часи конували». Шантажисти повинні діяти дуже швидко, інакше їхній шантаж перетворюється на глум. Я не помітив, що сьогодні відбувалося на вулицях. Я в'їхав до Праги при боці гинника з Кольштейна. Ми проїхали прямо з коліна від пана Дзівіше Боржика. Він же дав нам своїх збройних. Рука в руку з нами відкрито йшли дружинники таких равних католиків і гуситожерів, як Путес Частоловець та Отто Дебергов. Нема жодної таємниці в тому, для чого ми прибули. Ми мали намір заволодіти ратушою і захопити влагу. Бо Прага – це капут Регні. Хто має Прагу, той має Чехію. Ми хотіли звільнити Коребута і зробити його королем, справжнім королем, тобто щоб він був визнаний Римом. Ми хотіли домовлятися з папою, з хайльним подейкоють поступитися в питанні чаші та причастя, суб ультра Під двома видами Латина, сабто у вигляді хліба і вина. Готовим до переговорів, але не з табором, не з радикалами, не з людьми, руки яких заплямовані кров'ю ксьонзів. Об'єднані з Олджихом, із Ружомберка і Панами з Ланфриду, ми хотіли покінчити з радикалами. «Перебити сиріток, ліквідувати табор, повернути у чеському королівстві, Розумієш?» Сміржицький не чекав, поки Риневан підтвердить. «Ми в'їхали до Праги явно із відкритим заборолом. Отож, я, мабуть, не міг виразніше показати, чого я хочу, проти кого я і проти чого я. Наче я моя боці з ким у спілці. Усе сьогодні відкрилося і виявилося. То що ти хочеш зробити?» Тепер, коли шило вилізло з мішка на повну довжину, підеш до табора і заявиш «Чуєте, браття, я скажу вам новину! Ян зі Сміржець – ваш ворог! Він змовляється проти вас із католиками!» «Торішній сніг, пане Збеляве! Торішній сніг! Ти напартачив, спізнився! Звичайно, ще рік, ще місяць тому!» «Ще місяць тому?» – закінчив зі злостивою усмішкою Рейниван. «Я міг би тебе викрити!» «Я був небезпечний, тому ти наслав на мене найманих убивць. Вистино, полицарські пани зі сміржиць пошляхецьки. Вистино, пишатися повинні на тім світі покриті славою пращури героя з колоної кресі. Якщо ти думаєш, що в силу цього я буду перед тобою каятися, то ти до холери помиляєшся. Ти відповіси мені на запитання». Я вже тобі, здається, пропонував поцілувати мене в сраку, отже я поновлюю свою пропозицію. Самсон Медок рептом встав. А Рейневан міг би поклястися, що Ян Смиржицький злякався. «Це війна!» – закричав він, стверджуючи Рейневана в переконанні. «Війна, хлопе! Хто може тобі зашкодити той ворог? А ворога знищують! Твій брат працював для табора, для жишки, для швамберка і гвізди!» Тому він був моїм ворогом, міг шкодити і шкодив. А вроцлавський єпископ, навпаки, був цінним союзником. Його прихильність варто було завойовувати. Хотів єпископ прізвище табористських агентів, які діють у Шльонську, то й дістав список. Зрештою, єпископ уже давно мав підозру на твого брата. Добрався би до нього і без моєї допомоги. Вроцлавський єпископ має свої засоби і методи. Ти здивувався би, наскільки ефективні. Не здивувався би. Я дещо бачив ефективність дій я теж не заперечу. Адже вже мертвий згаданий тобою Ян Гведза, мертвий богослав зі Швамберка. А це ж ти тоді, в цистерціанській гранті, вказав їх обох як ціль для єпископських головорізів. Швамберк був високого роду, або навіть вищого та старшого, ніж твій, хоч ти й хизуєшся предками. За Богуслава Швамберка на тебе чекає ешефот. Його родичі цього допильнують. Семсон знову послав сигнал. Рейневан зрозумів. Гвезде й Швамберг померли від ран отриманих у бою», заявив тим часом Сміржицький. «Гори, звинувачі, ніхто не повірить». «Ніхто не повірить у чорну магію?» докінчив Рейневан. «Ти це хотів сказати?» Сміржицький стиснув губи. «Чого ти добіся хочеш?» раптом вибухнув він. «Помсти? Ну, давай, мстися, убий мене!» «Так я зрадив твого брата, хоч він довіряв мені так, як Ісус довіряв Юді. Ти задоволений?» «Звичайно, я збрехав. Я ніколи не бачив твого брата, а почув про нього від... неважливо від кого. Але я видав його єпископові, і тому він загинув. А тебе я вважав шпиком неплоха, провокатором і, можливо, шантажистом. Я мусив щось із тобою зробити». Найні ти арбалетник неймовірна річ промазав. Двічі я пробував тебе отруїти, але отрута, видно, на тебе не діє. Я найняв трьох убивць, не знаю, що з ними сталося, зникли. Суцільні щасливі збіги обставин, молодший пане з боляве, дуже дивні щасливі збіги. Чи тут недавно хтось випадково не говорив про чорну Флютик, подумав Рейнун, змусив упійманих убивць дати свідчення. Він, напевне, вже раніше мав сигнали, що готується пуч. Бандити на тортурах сказали решту, підтвердили підозри. А змовників чекала засада, у них не було шансів. Найнявши вбивць, щоб мене усунути, Ян Сміржицький програв Прагу, а Гинекі з Кольштейна програв життя. щурі, які втікають з тонечого корабля», сказав він більше сам собі, ніж лицареві. Після Тахова», перед лицем дедалі більшої могутності Прокопа й Табора, це був ваш єдиний шанс. Переворот, захоплення влади, звільнення і винесення на трон Корибута, договір з пепством і Ландфридом. Ви поставили все на одну карту. Що ж, не вийшло. Айно, ну, не вийшло. Відповів би з особливих емоцій лицар, далі дивлячись на Самсона, а не на Рейневена. Я програв, хоч із якого боку не глянути, виходить, що поплачуся головою. Раз, нехай буде, що має бути. Убий мене, видай неплохові кинь під ножі черні, що забажаєш. З мене вже досить. Одна тільки в мене просьба, одна супліка. У мене в празі є панна, низького стану. Віддай їй мій перстень і хрестик і капшук. Якщо я можу просити, знаю, ваше здобич, але це вбога дівчина». «Дай відповідь на мої запитання!» Рейневан знову послухався телепатичної вказівки Самсона. «І сам усе є віддаси. Ще сьогодні!» Сміржицький опустив повіки, щоб заховати блиск в очах. «Ти заганяєш мене в пастку! Ти мені не вибачиш! Не відмовишся від помсти за брата!» «Ти його тільки зрадив! Мечами дірявили його інші! Їхні імена я хочу знати!» «Давай, поторгуйся!» «Виторгуй щось за щось. Дай мені можливість помститися їм, і я відмовлюся від того, щоби помститися тобі». «Яка в мене гарантія, що ти мене не обдурюєш?» «Жодної». Лицарь якийсь час мовчав, але чути, як він проковтує слину. «Запитуй», – сказав він нарешті. «Гвізда і Швамберг. Їх убили, правда?» «Правда», – запнувся Сміржицький. «Мабуть, не знаю. Підозрюю, але не знаю. Це можливо». «Чорна магія?» «Мабуть». У розмові з єпископом брав участь іще один чоловік. Високий, худий, чорне волосся до плечей, пташина обличчя. «Єпископський радник, помічник і довірена особа. Свердли мене очима, ти ж бо знаєш або здогадуєшся. Це він виконує для єпископа брудну роботу. Нема сумніву, що саме він убив Петера з Беляви». І багатьох інших пригадай собі дев'яностий псалом. Стріла, що летить удень, Тімур Ноктурнус. Страхнічний. Демон, що знищує опівдні. Це ти сказав, викривив губи Смиржицький. Це ти вимовив це слово і, мабуть, влучив Яблочко. Хочеш доброї поради, хлопче? Тримайся від нього подалі, від нього і від чорних вершників, які волають Ацумус і задурманюють себе як асасини таємними арабськими субстанціями, і користуються чорною магією. Це ти сказав. Не замахуйся на них, повір мені і послухай поради. Не намагайся навіть наближатися до них. А якщо вони спробують наближатися до тебе, втікай. Чим далі і чим швидше. Його ім'я – ім'я довірної особи, єпископа. Його це точно боїться сам єпископ. Його ім'я. Він знає про тебе. Його ім'я Біркард фон Греленорд. Рейневон дістав стилет. Лицар мимоволі заплющив очі, але негайно розплющив, глянув сміливо. Це все я не ти вільний, бувай, і не пробуй більше на мене посягати. Він не пробуватиме, раптом сказав Самсон Медок. Очі Яна зі Сміржиць сильно розширилися. «Тобі!» – спокійно вів далі Самсон, ані трохи не насолоджуючись враженням, яке він справив. «Тобі Яна зі Сміржиць. Зради і змови не йдуть на користь. Не оплачуються. І в майбутньому буде так само. Остерігайся змов і зрад. Стільки в тобі думок, стільки планів. Ви придався би тобі хтось, хто впівголоса дораджує, підказує, нагадує». «Гриспайс посте хомінем мементоте кавенен кадас!» «Кавенен кадас, пане Яне Сміржицький, слухай, і якщо маєш вуха! Нескі сміфілі дієм неквіхорам. Через свої амбіції, пане Сміржицький, ти впадеш, але не знаєш ні дня, ні години цього падіння!» Коли Риниван вийшов з підвалу, Самсон десь пропав та невдовзі появився. Вони обидва пішли за вулками в бік вулиці Зброярської. «Ти думаєш, – почав Рейневан, – що це було розумно? Оця твоя завершальна промова. А що це, власне, було? Прородство?» «Прородство?» Самсон обернув на нього своє обличчя Ідіота. «Ні, так мені якось сказалися. А чи це було розумно? Ніщо не є розумним, принаймні тут, у цьому твоєму світі». «Ага, і як це я відразу не здогадався? Якщо вже ми про це говоримо, – «Ти йдеш на Соконецьку? Звичайно. А ти хіба ні?» «Ні, напевне, є чимало поранених. Оскільки я знаю, Рокіцану він наказав позносити їх до костелів. Буде маса роботи, кожен лікар придасться. Крім того, Неплах мене шукатиме, і я не можу ризикувати, щоб він за мною потрапив під Архангела». «Розумію. Вони вийшли на ринок. На ганебному стовпі... Вже не висів голий по звірячому покалічений труп гинека Скольштейна, пана на камику Літомиржицького гетьмана, лицаря зі Щепаницької гілки Вельштейнів, з роду великів Марквартичів. Це, мабуть, пробущ Рокіцана наказав зняти його звідти. Пробущ Рокіцана хоч і робив це з болем, убивство толерував і навіть офіційно схвалював до певних меж, звичайно. Виключно, звичайно, за праве діло – і тільки тоді, коли мета виправдовувала засоби. Але чинити наругу над трупами він не дозволяв ніколи. Ну, скажімо, майже ніколи. «Бувай, Реймере, дай мені амулет. Ще загубиш, а тоді телесно мені голову відірве». «Бувай, Самсоне». «Ага, я забув тобі подякувати за телепатичні вказівки. Завдяки ним так гладко пішло зі Сміржицьким». Самсон глянув на нього. На його критинське обличчя раптом осяяла широка критинська усмішка. «Пішло гладко», – сказав він, – «завдяки твоєму хистові та розумові. Я мало допоміг і ні в чому не прислужився, якщо не рахувати того, що кинув усміржицькою бочкою. А що стосується вказівок, то я ніяких вказівок не давав. Я тільки телепатично квапив, просив тебе поспішати, бо мені страшенно хотілося стяти». Роботи і справді було надзвичайно багато, як виявилося, знадобилося і придалася кожна пара досвідчених у лікуванні рук. Пораненими заповнили обидві бічні нефи костелу Діви Марії перед Тином. А як Рейневанові довелося почути, численні пацієнти лежали і в костелі Святого Миколая. Майже до смерку Рейневан разом з іншими медиками складав переломи тамував кровотечі і зшивав те, що можна було шити. А коли закінчив, коли встав, коли випростав зболілі крижі, коли вже вкотре подолав викликану смородом крові та фіміаму на доту, коли зібрався нарешті піти і помитися, біля нього немов привид, з'явився сірий типчик у сірих гачах. Рейневан зітхнув і пішов за ним, не дискутуючи і ні про що не питаючи. Богу хвал неплах чекав на нього в корчмі під чеським левом. Розташовані на вулиці целетній. Корчма варила чудове власне пиво і славилася кухнею, але скалькульоване реноме входило в ціну страв. Тому Рейневан у цьому закладі не бував. Він не міг собі цього дозволити ні за студентських часів, ні тепер. Сьогодні він уперше мав нагоду ознайомитися з інтер'єром та кухонними запахами, треба визнати вельми смаковитими. Шеф табористської розвідки трапезував сам, у кутку. Мужньо і старанно працюючи над печеною гускою, абсолютно ігноруючи той факт, що жир забруднює йому манжети і капає на груди обшитого срібною ниткою вамсу. Він побачив Рейневана, жестом дав знак йому сісти. Жест було виконано, між іншим, пінним кухлем пива, яким Нептлах запивав гусятину, і їв далі, не підводячи очей. Про те, щоб запропонувати Рейневанові страву або напій, він і взагалі не подумав. Він з'їв цілу гуску, навіть куприк, який був, залишив на десерт. «І де воно в ньому дівається?» – подумав Рейниван. «Та ж він страшенно худющий, хоча апетит крокодилячий. Набуть, це нервова робота. Або паразити». Флютик зміряв очима рештки гуски і вирішив, що вони вже настільки малопривабливі, що можна присвятити увагу чомусь іншому. Він підвів погляд. «І що?» «Флютик обтер жир із бороди». Не маєш що мені сказати, передати, доповісти. Дозволь, я вгадаю. Не маєш?» «Ти вгадав. У чорних очах флютика з'явилися два золоті бісики. Обидва вони підскочили і баркицнулися, як тільки з'явилися. Я переслідував. Риневон удав, ніби не помітив. Одного супчика. Він був уже майже в моїх руках, але втік від мене біля Валентина. «Отто невдача!» Безпристрасно сказав неплах. А ти його принаймні впізнав? Чи це був той, що змовлявся з вроцладським єпископом? Той, так я думаю. Але втік. Втік? Так що ти знову? Флютик надпив з кукля, втратив шанс помститися. Ти таки справді невдаха. Бо істину ніщо тобі не вдається, доля ніяк не хоче тобі сприяти. «Не один би зламався, якби йому весь час так не таланило. Але я дивлюся на тебе і бачу, що ти переносиш це з гідністю. Тобою можна захоплюватися та й годі. І заздрити тобі». Не дочекавшись реакції, він продовжив. Але у мене є для тебе добра новина. Що не вдалося тобі, вдалося мені. Я схопив негідника». І справді, неподалік від церкви Святого Валентина, що дуже гарно свідчить про твою правдомовність. Ти тішишся, Рейнване. Ти вдячний? Може настільки, щоб щиро порозмовляти про 500 гривень зберече податків. Змилися неплохо. Вибач, я забув. Ти ж би нічого не знаєш про аферу зі зберечем. Ти не винний і ні при чому. Аж повернімося до негідника, якого я впіймав. «Уяви собі, що це не більше, не менше, як Ян Сміржицький зі Сміржиць, Гетьману, у мельнику і рудницях. Ти уявив?» «Уявив». «І що?» «І нічого. Скидалися на те, що бісики баркицнуться. Але не баркицнулися. «Твої донесення про участь Яна зі Сміржиць у шлянській змові?» Продовжив після паузи Флютик. «Це вже, на жаль, торішній сніг». Взяли і застаріли. Настав історичний час. Багато, що діється, кожен день приносить зміни. Те, що вчора було важливе, сьогодні не має значення. А завтра буде варти менше, ніж собаче лайно. Ти це розумієш, я сподіваюся. А як же? Це добре. Зрештою, в так званому загальному вимірі, це не має значення. Бо яка, врешті-решт, різниця, за що Сміржицького засудять, приречуть на смерть і стратять? «За змову, за зраду, за переворот. Одна холера. Що має висіти, те не потоне. Твій брат був відімщений. Ти тішишся? Ти вдячний?» «Благаю тебе неплохо. Не говори тільки, будь ласка, про п'ятсот гривень збирача». Плютик відставив кухоль. Глянув Рейневанові прямо в очі. «Я про них не говоритиму. Бо як це не прикро, але Сміржицький змився». «Що?» «Ти що чуєш?» Сміржицький драпнув, утік із в'язниці. Одровиці я тимчасово не знаю, відомо тільки одне. У втечі йому допомогла коханка, донька прайського ткача. У голові не вкладається, сам подумай. лицар високого роду, його метреса, плебейка, панна ткачиківна. Вона ж мала знати, що для нього вона тільки іграшка, що з цього зв'язку нічого бути не може. І проте ризикнула заради коханці життям. «Любистку він їй чи що?» «А може...» Рейневан витримав погляд. «Досить було людяності. Голосу за спиною, який нагадує, хомінем мементо те». «Ти себе добре почуваєш, Рейневане. «Я втомлений. «Вип'єш?» «Дякую, але на порожній шлонок?» «Лучно, докторику. І господаря, сюди». У четвер після різдва Богородиці, 11 вересня. Через п'ять днів після спроби заколоту прийшов під Прагу Прокоп Голий, тріумфатор з-під Тахова і Старшибора. З ним прибула вся армія, табор, сирітки, пражани та їхні прибічники, бойові вози, артилерія, піхота і кіннота. Було цього всього в сукупності 12 тисяч озбройних людей. І був із ними Шарлей.